16 годин до евакуації. 4 ранку. Ірма відчинила для мене біостанцію, і я довго копирсався в підвалі. У нас там була комора, поки не знайшов те, що треба. Мачети. легкий і гнучкий з багатошарової мономолекулярної сталі. Вогнегасник 10-літровий, аерозольний і досить потужний. Він міг протягом хвилини. Видавати 3-метровий крижаний струмінь, здатний остудити будь-що чи не до абсолютного нуля. Від використання бойового скафандра довелося відмовитися відразу. Він був достатньо шпигований електронікою. Можна було б витягнути батарею, але тоді не працюватимуть сервоприводи, а без них скафандр стане просто зайвим тягарем на 50 кг броні. Зате на біостанції я позичив неймовірно міцний і легкий кольчужний комбінезон. Його використовували для роботи з небезпечними видами тварин. Я не був упевнений, що він витримає гострий серп жінця, але від його різального впливу стовідсотково захистить. Тепер усе. Я хотів змайструвати щось на кшталт смолоскипа, але всіх потрібних матеріалів на біостанції не знайшлося, а часу на їхні пошуки не було тож доведеться перебиватися без світла. Я виніс свій невеликий скарб з підвалу і заходився одягати кольчугу. Схоже, мені вкололи відмінні знеболювальні. Я не відчував своїх ран. Ірма похмуро спостерігала за моїми зборами. «Як ти збираєшся обшукати весь сектор?» – спитала вона. «Гадаю, я знаю, де Ельза». «І де?» – здивувалася Ірма. Якщо у вірі залишилося хоч щось, а щось без сумніву залишилося, вона повила її додому. До нас додому. В утрачений сектор. Мені здається, ти просто не розумієш природи химер. Вона не вбила її. Могла ж зробити це просто там, на порозі твого помешкання, але не зробила. Я піду в утрачений сектор, однак потрібно щось робити. Я залишаю тут усе електричне, і вони мене не зачеплять. Правду кажучи, я в цьому вже не впевнена. Ірмо, я підійшов і взяв її за плечі. Ельза, це моє життя. Без неї нічого немає сенсу. І найбільшу дурницю, яку я можу впороти в покинутій частині табору, це загинути. Але ти це робити не маєш. Якщо і справді хочеш чимось допомогти, краще йди вмовляй коменданта. Сумніваюся, що він передубає. Вона стінуло плечима. "Добре, іди, знайди її". І вони відчувають страх, не забув? Жартуєш? Неможливо забути жінця, який видерся тобі до голови, тому і беру з собою це все. Вона кивнула. Ми обійнялися. Потім я швидко натягнув на себе блискучий сталевий комбінезон, причепив на пояс мачете і вийшов з вогнегасником у руках не зронивши більше ні слова. «Ельза, моя маленька Ельза, тільки знайдися!» Зійшли обидва місяці, але небо тепер застеляли важкі низькі хмари, і двоє блюдець заглядали в просвіти лише зрідка і по одному. Сніг уже не падав. Я йшов уздовж дроту з табличками «Небезпечно не перетинати», що відокремлював сектор, який ми втратили сьогодні вночі. «Утратили з моєї вини». Більше, звісно, з Ірмани, але я був співучасником, і не варто самого себе дурити. Я ж передбачав, боявся саме цього і дав себе вмовити. Доб'ємося цілеспрямованих мутацій, так вона казала. Просто знеструбимо колонію, ні жертв, ні потерпілих. Такий був план. Кольчужний комбінезон обпікав холодом коли випадково торкався шкіри на шиї. Я змушений був постійно перекладати з руки в руку, вогнегасники намагався тримати темп. Сліди, якщо вони й були, давно замило. Попереду замаячив наш будинок. Тільки цієї миті я зрозумів, як сильно сподіваюся знайти там Ельзу. Як сильно вірю, що вона саме там. І як сильно боюся, що її вже не врятувати». Заборонив собі думати про все, що починається зі слова «якщо». Реальність тут і зараз. Ніяких би, ніяких чому. Моя донька десь там. І я знайду її. Переступаю дріт і йду далі. Сніг неглибокий, трохи вище моїх щиколоток. Як же хочеться почути зараз її голос. Я б чим дуж кинувся до неї. Важкі холодні краплі стали падати на голову. Я здивовано подивився в небо. Дощ, схоже, дощ. Не дивно, зараз приблизно 0 градусів. Краплі забарабанили по кольчужному каптуру. Порив вітру, що хто з нас звідки взявся, жбурнув мені в обличчя жменю колючих крижинок. Я мимоволі замружився. Хмари затягли небо, сховавши обидва місяці, і стало по-справжньому темно. Мого будинку більше не було видно, хоч до нього певно рукою сягнути. І навіть найближчу будівлю за якийсь десяток років я ледве розрізняв. Озирнувся. Вогнів населеного табору не видно. Вітер посилився, нахабно штовхнувши мене в груди. А за секунду з неба справжньою зливою вперіщив град за з згорох. І ще люкотре нагадувало, що вона не земля. Чорт! я опустив голову, дивлячись тільки собі під ноги. Кілька разів пориви вітру були такі сильні, що доводилося зупинятися. Я йшов уперед, аж нарешті зрозумів, що заблукав. Не розумів уже, де я і як далеко від свого дому. Давно вже мав вже вріти світанок, але крижана буря відклала його на невизначений строк. Руки замерзли так сильно що я боявся впустити вогнегасник, і не відчути цього. Тонкі тактичні рукавички геть не гріли, а шар кольчуги, здається, лише посилював холод. Треба. Просто йти. Хай там як, як все одно наткнуся на контур, і це стане хоч якимось орієнтиром. Час від часу виникала моторошна думка, що серед тіла, які зрідка траплялися мені на шляху у вигляді характерних заметів, Може бути, вона. Двічі я робив невеликий гак, щоб перевірити чергове снігове поховання, але щоразу знаходив лише мертвого конкістадора. Нарешті вперся в стіну контуру. Помітив її десь метрів за три і навіть не відразу збагнув, що це таке, тільки, підійшовши ближче, впізнав специфічні блоки, з яких він складений. Повернув праворуч і пройшов кілька метрів, оглядаючи стіну. Ось на висоті витягнутої руки жовтою фарбою виведену цифру 6. Шоста секція примикає до північних воріт. Отже, я досить сильно відхилився. Зате тепер знову знаю, куди йти, тільки погрівся хвилин зо 5 на пропускному пункті. Ворота що північні, що південні, чи не наймайтушливіше місце в таборі тут завжди повнісіньку люду, чорні рукави з внутрішньої безпеки. Штормовики на чергуванні, неодмінно зо два техніки. Навіть у найгіршу погоду, що найменше половина з них стерчить на дворі з кавою чи вейпами, обмінюючись плітками і анекдотами, бо всі вони зобов'язані бути тут цілодобово, а роботи півгодини на день, та й то не завжди. Але цього разу все не так. Ані душі. Зазвичай яскраво освітлені ворота гетемні, підсвічені лише мертвотною білизною снігом. Одна зі стулок розчахнута в морок довколишньої тайги. Навіть крізь заметіль видно дерева, що підступили в притул до контуру. Під ударами вітру їхні чорні силуети рухалися в конвульсивному танці, як підлітки під амфетамином. А замість знуджених чергуванням військовиків скрізь проклятущі довгасті замети. Перший мій порив – Спробувати зачинити ворота.